گرکې او سلور نور علامې دي گرکې په فنا د عالم باندې او ابادي چې سره ورانې نه د لافاس سره ورانې دیو جنا چې کله د فنا ځی گرکې د اسماني شروع کې زګه کوټې سره وزین اچتنې شروع کړې ورزې او چې کله جوړې نذرځم کې نه کله جدا بادې اماره شروع کې مخ نور از مکینش شروع او چې کله د فنا بیان کې د اسمان نه شروع برنه شوکه لپاسنه ورځي ایذ اسمان فطرت کله جه اسمان اساسی و ایذل کواکب منتصرت او کله جه سوري ودړیږي و ایذل بحار فجرت او کله جه دریا غنا روان ګرځي و ایذل قبور بوسرت او کله جه قبرونو والا پور دشي علمت نبسون نپو بشي اریا نفس ما قدمت پا را چې مخ کې دې ګلې دي آخرت اورسې برې خورې دي په وשי چې مخ کې سړی ګلو جون کې اورسې یا ايها الانسان اينسان ما غرګه به ربکل کریم سې سې دوک غړېته به ربکل کریم په غر به ذات من دې ذات من رب چا دوک غړې داز ضرر کوي انسان تا بل ایراز ولید الله نو وختي ما اگر را سشدو کاکړي بيربیک مان ار ربکل کریم د خپل رب ذات مان نا باپمان دان الی ازات چې پیدا کړی ته او برابر کړی ته فاضلک نو برابر ها بیا پسوا کا نه غوولای نو برابر کړی ته اندامونه له برابر کړو هي سورات نو پکې یو شکل کې ماشا شاء جہ ہفود اللہ رکبک جھکڑے تا نکلا کلا ردی داس نه دا بل تو کذبن بال دین داوس دجر په انکار د قیامت تک ذیب کو د قیامت و ان علیکم یقینا پتا سو لحافذین ساتون کی ملائک دی کرام عزتمن کاتبین لیکن کینی یا علمون ماتفلون او پودی فارش کوی بشارت یقیناً نیکان لفین ایم پا نیمتونو کی دی اس تخفیب یقیناً بدان لفیج ایم پا جانم کی دی دن نکیگی وزیتا پورا در قیامت وما هم آنا بغائبینو او نبیدوی د جانم نغیری پنا بنا حاضیر پنابا نئی حاضیر بھائی وما در آکا سیشپوکو تالر کسا ورد قیامت بیا سیشپوکو تالر کسا ورد قیامت دا رد شفاعت قاری پا اوارت لا تملیکو واکداررمې نفسون ای نفس د پا دپل فس شیان زرهبر والل امرو اوختار په د اوورې د پادانله سرورې متفیفین کې.